Lau Zaharretxek udeatzen ditu Baionako ospitalak, hiru baionan eta bat doni baneloitzunen. Lanbalintzak gero eta okerragoak dira eta gosoki epat edo Zaharretxearen egoera salatu dute bereziki ZZT, UNTZA eta ZZDT sindikatuek. Ama Zazpi langile ziren eta Zazpi erizain liberal kendu dituzte, janu lastiri ZGT sindikatuko ordezkaria. Ez, ez da bat ere erantzunik erantzu, jadani bi hilabete orten girela, biztan dena, bon, ez dira lan gila bihila eta ez greban egoiten, baina serviz minimum dira bere lana behar dutela ere egin, eta antzamen dugu guti, behar bada aldu den hastean diakinen dugu zerbait, gukitzordu bat galdienagin duen errezeko zuzendari batekin, eta hori hon da, eta baina noko izanen da elgarretak dut hori. Susen, salatu uh, duzue uh, bon, Orokorki hospitalaren egoera, behar ba berezikiago goxokiren egoera? Ba, Gosoki zerbitzu e, hori da, adinezko jendetaz e, asolatzen den zerbitzu bat. Eta hor, haspaldian salatzen dugu, e, problema nagusi bat, e, guk pentsatzen dugu langilea. Eskasa baldera, diakinez berriki, uh, kanpotik ziren uh, erizain batzu, huay, kendu dituztela, dela, baziren zazpi, eta joiek egiten zuten lan gure gain dela, eta hori ez duguru soportatzenan, entzuten dugularik, eta hori adeneko jende bat, sortzi honetai bezik, behar bada, hamai honetai duxa bat, bakarrik izan noen dela, hori nokon hartzen handu hori, guk ez beti. Konduak galde egiten dituzuen, nahi dituzula ikusi, duda bada diruarekin ze egiten dena? Ah, bai, ba bai, dutuat bat, nik betip dutat bat dut. Jakin ez, bon, eh, kanpotik elduziren erizain horik, lau eta berroimila gora bera kostatzen ziela. Guk, galdik dugu, eh, sosorrekin, guai, zer eginen dutel. Galdik dugu ere, eh, arz eta konseliuden arretik, eta heldu eldudiren sosorrek, ian zinez enplegatu entzat balibatuara den, edo, bertzela balibatuara den, Jakinez ez, guai, badakizioer ospitale jaldur bat eh, eraiki dutela, eta... Olako dudak bat ditugu, baina behar bada, helduen aste nan, jakinen duku setasun gehiago. Gainera, familia bako ere adineko jende horien uh, usteko zentroetan, uh, kopuru, ere, aski importantea pagatzen du? Bai, bai, bai gora bera, mila sortzion euro pagatze dute, gora bera, eh? eta pentsatzen dut, mila sortzion euro Me isei dutela beharrezko zerbitzu bat berrizere errenen dut, dusa bat sortze hori ezin da honartu, jateko mehementoa tipitzen ari dira, zonbit zonbitzak ez dute erraiteko meneran jateko hastirik, janorduko segidan berrizere foto batean sartzen duzte, hori ez, ez, ez gaur egun ez da honartzena. gu pentsatzen dugu ere, publikoan aldetik behar da bortezk ere bat dela adineko endentzat. Eta posibilitaik uh, ospitaleko lanek edo obrek hartzea diruguzia. Hori ha, erantzaitu berbat edoen astean diakinen dugu, baina nik pentsatzen dut tolako zerbit bat dela berdin, baina uh, gaur egun, uh, emengo glan direktuarek errengatzen gait, gaitu xifriak uh, klar direla dela, eta bon, sifrekin shif nahi duzuna erreiten handu zu, eh? baina uh, edoendik sortzi unen barna diakinen dugu zerbait. Larun batean beraz, bai honako merkatuan izanen ziste? Bai, ala izanen gira, pentsatu dugu eta guai, kanpo kampo berdugula ferro hori edatu. Eskualeriko biztan ber dutela jakin zer pasatzen den bainok hospitalian, partikulazki gosoki zerbizu hortan, eta denek mehizu dutela jakitia zer pasatzen den.